Дерлися по кам'яних брилах, пробиралися гущавиною до Шевки А з іншого боку до цієї гори поспішав 26-й Осесівський полк Вночі 31 липня знесилені бійці, хитаючись від утоми і недоїдання Піднялися на безлісну вершину Шевки Тут застали напівобвалені травою окопи Викопані російськими солдатами ще під час Першої світової війни Я сам був одним із тих солдатів, що рили колись траншеї в кам'янистому ґрунті Карпат Здається, навіть на цій самій лисій горі воював З тих самих окопів у розвідку повзав Десь тут загинув тоді брат нашого начальника штабу Басими Словом, нам було що згадати в ту ніч але думали тільки одне Все-таки висоту Вибороли ми Для задоволення мали підстави Страшенно набридло Знаходитись весь час під обстрілом противника Який займав навколо Всі панівні висоти Вранці есесівці Кинулись в атаку Дерлися на крутий підйом Перебігаючи від куща до куща Партизани зустріли Дружним вогнем Два дні тривав Жорстокий бій на Шевці. Після кожного нальоту дев'яти бомбардувальників ворог зачинав атаки із заходу, із північного заходу, із півдня. Проте що разу ми скидали його до підніжжя гори. Позиції для бою з піхотою були зручні. Однак довго затримуватись на одному місці ми не могли. Накликали б на себе ще більше військ противника. Залишалися без патронів, продовольства і води. Бійці вичерпували її з калюж до останку. До щі, як на зло перестали йти, а до джерел не дістатись. Вони внизу, у фашистів. Уночі ми спустилися з шевки в ліс і перебрались на сусідню гору Вовтаров. Настільки вдало, що осесівці не помітили цього, хоч вели посилене спостереження за нами. 3 серпня... Партизани досхочу насміялися, дивлячись із Вовтарову, як всі колошматили бомбами з шевку. Перш за все, нам був потрібен відпочинок. Уже не тільки коні, мало їх лишилося, а й люди вибилися з останніх сил. Щоб пересвідчитися в цьому, досить було глянути на Семена Васильовича. «Не впізнати комісара, обличчя заросло бородою, як і у всіх нас». А коли вже він не знаходив миті, щоб поголитися, це багато про що говорило. Таким до Карпат Руднєва не бачив ніхто. Дали бійцям спочити кілька годин, про більше й мріяти не могли. Скільки ворожих петель розірвали, а все ще перебували в оточенні. Навколо Вовтарову, в надвірній, пасічній, яремці, зеленій ділятині стояли великі гарнізони противника. Де прориватися? Де окупанти не чекають удару? Приймаємо сміливе рішення Спускатися в долину річки Прут біля міста Ділятина Основного опорного пункту гітлерівців у цьому районі Карпат Розвідники повідомили, що тут у німців лишилося не більше 300 солдатів Наші сподівання стверджувалися Окупанти не припускали й думки, що партизани можуть з'явитися тут. Ділятин – вузол кількох залізниць і шосейних шляхів. Противникам потрібно всього 2-3 години, щоб перекинути до цього міста війська. Так, риск великий, але й успіх обіцяв нам немало. По-перше, ми зразу ж набували свободи маневру. По-друге, це також багато важливо для нас – у Ділятині знаходилися склади боєприпасів і продовольства. Перед виступом я віддав наказ. Усьому особовому складу і пам'ятати, що поставлене завдання належить виконувати доти, поки в підрозділі буде хоча б один боєць спроможний тримати зброю. Семен Васильович роз'яснив цей наказ по-своєму. Так, щоб до партизанів дійшов не тільки смисл, а й усвідомилась мета, якою ми прагнули – він говорив до бійців з коня, пропускаючи повз себе колону, що спускалась в долину пруту. Скільки разів комісар звертався так до бійців на марші, вилошуючи слова-заклики. Іноді це були натяки, куди йдемо.